Ti is megéritek a pénzeteket, rossz csontok? Nagyi! Tessék. Te is megéred a pénzedet. Oh, Hörgitka, hogy beszélsz a nagyanyáddal? Ugyan, hagyja, dicu. És én miért érem meg a pénzemet? Mert te is komédiáztál, Nagyi. Én? Há. Mikor? Amikor a paprikás csirke helyett teát hoztál a Hédinek. Tagadod? Hát nem tagadom. <gül> Margitka, mint régi színházi bútordarab. Szakember! Nem veszi rossz néven, ha mondok valamit? Talán nem. Az egész társaságban közöttünk Magácska a legnagyobb komédiás. Józsi bácsinak igaza van? Hát, elnézést kérek érte, és remélem megbocsátjátok. Te is, Hédi. De csak egy feltétellel, ha megkapom azt a... Paprikász, cirkét és a teljes bűnbocsánatot. <gül> Megbocsátunk gyerekek a csínyért. Egy kis színház volt ez van nekünk. Addig jó, ameddig együtt játszunk. És ameddig együtt nevetünk. Megadjuk meg hát az, szép. Megragadom puháramat szépen, s berögott ma A, vége, fuss el véle. a szabó család zenés különkiadását hallották. Írta Baróti Géza, Forgács István, Liska Dénes. Zenéjét szerezte Zsoldos Béla. Versek Esnagy István. Szabó néni, Gobbi Hilda. Icu, Meggyánszki Ági. Kárpáti, Zente Ferenc. Ancsa, Getre Anna Mária. Tücsök, Bandi, Benkő Gyula. Irén. Balog Erzsi, Peti, Benkő Péter, Laci, Csurka László, Manci, Mór Marianna. Ferkó, Petrik József, Pici, Hámori Ödikó, Zsiga, Csákányi László, Rozácska, Fónai Márta, Máté, Besenyei Ferenc, Hédi, Csongrádi Kata, Zolika, Jén, vagyis Tahi József. Dramaturg, Major Anna. Rendezte, László Endre. A felvételek, a lopály utcában készült.